Lovecraft. Справа Чарльза Декстера Ворда, Частина 4. Психіатри із не настільки традиційними поглядами, як у доктора Лімана, стверджували, що саме європейська мандрівка Чарльза стала початком його божевілля. Вони визнають, що на її початку він був цілком здоровим. Проте перед поверненням у його поведінці сталися жахливі зміни. Та доктор Уілет не згоден навіть із цим твердженням. Він наполягає, що критична мить настала пізніше. А дивацтва юнака в цей період пов'язує із практикуванням ритуалів, яких він навчився за кордоном. Звісно, досить дивних, але не таких що могли б звести з розуму того, хто ними займався. Сам Ворд, хоча із вигляду і постарів та посуворішав, усе ще нормально реагував на звичні подразники. У кількох бесідах із вилетом він виявляв таку розважливість, яку і не зміг би так довго демонструвати жоден психопат, навіть на початкових стадіях захворювання. Про його божевілля в той період можуть свідчити звуки, які увесь час лунали із його лабораторії на горищі, де він і проводив більшість часу. Звідти чулися монотонні примовляння і приспіви, а часом гучні ритмічні заклинання. І хоча вони завжди вимовлялися Чарльзовим голосом, у самому його тоні та у наголосах тих замовлянь, які він промовляв, було щось таке, що змушувало кров холонути в жилах того, хто їх чув. До того ж, помітили, що загальний улюбленець, старий чорний кіт-ніг, коли чув деякі окремі звуки, то настовбурчував шерсть і вигинав спину. Запахи які час від часу доносилися із лабораторії, так само були дуже дивними. Іноді вони були огидними і ядучими, та частіше приємними, із невловимим, принадним відтінком, який ніби викликав в уяві фантастичні картини. Люди, які їх вдихали, могли на мить побачити міраж» із дивоглядними видовищами, із невідомими пагорбами чи безкінечними провулками, на яких вдалину простягалися ряди сфінксів і гіпогрифів, Ворд не повернувся до своїх давніх звичок прогулюватися містом, а повністю занурився у вивчення чудернецьких книжок, які він привіз із мандрівки і в не менш чудернацькі дослідження у себе вдома. Він це пояснював тим, що джерела із Європи дали йому багато матеріалів для роботи, тож він сподівається на великі відкриття в наступні роки. Ззовні він настільки постаршав, що став майже цілком схожим на Кервина із портрета в бібліотеці і доктора Уилетт. Під час своїх відвідин часто спинявся біля нього, дивуючись їхній подібності. Йому здавалося, що давно померлого чарівника від живого юнака відрізняв лише невеликий шрам над правим оком. Ці візити в Віллета, які він здійснював на прохання старших вордів, були самі по собі доволі цікавими. Чарльз його не відштовхував. Та лікар розумів, що ніколи не зможе докопатися до того, що юнак думає насправді. Часто він помічав навколо себе дивні речі, як-от невеликі воскові малюнки дивного змісту на полицях чи столах, напівстерті залишки, кругів, трикутників і пентаграм, намальованих крейдою або вугіллям посеред підлоги просторої кімнати. Незмінно вночі лунали ті ритмічні наспіви, і зрештою вордам стало надто складно тримати прислугу чи стримувати чутки про Чарльзове божевілля. У січні 1927 року трапився дивний випадок. Одного разу, близько півночі, коли Чарльз читав свої ритуальні заклинання, які моторошно відлунювали на нижніх поверхах, із бухти раптом подув холодний вітер, і всі сусіди відчули, як слабо задвигтіла земля. У той момент кіт виглядав неабияк наляканим, а десь із милю навкруги несамовито завивали собаки. Тоді... Загуркотів грім, дивне явище для цієї пори року, і пролунав такий тріск, що пану і пані Ворд здалося. Ніби в будинок влучила блискавка. Вони поспішили на гору, щоб перевірити, чи нічого не сталося. Але Чарльз перестрів їх біля дверей на горище. Він був блідим, виглядав рішучим і зловісним, Серйозне обличчя пламеніло майже страхітливим виразом тріумфу. Він запевнив їх, що в будинок не влучила жодна блискавка, і що невдовзі буря вляжеться. Вони зупинилися і побачили з вікна, що він мав рацію, блискавки віддалялися, а дерева уже нахилилися до землі від подуву крижаного вітру з моря. А Рім теж ущух. Подекуди ще чулося глухе бурмутіння, і зрештою усе затихло. З'явилися зорі, і вираз на Чарльзовому обличчі кристалізувався до чистого тріумфу. Упродовж двох злишком місяців після того випадку Чарльз значно менше часу проводив у своїй лабораторії – він виявляв незвичний інтерес до погоди і розпитував про те, коли навесні розмерзається земля. Якось у березні він після півночі вийшов з дому і не повертався аж до ранку. Раптом його мати, яка не спала усю ніч, почула гуркіт мотора біля в'їзду у двір. Звідти також лунала приглушена лайка, і пані Ворд Підвівшись, підійшла до вікна і побачила чотири темні постаті, які витягли з вантажівки довгий, важкий ящик і понесли його за Чарльзом до бічних дверей. Вона почула важке дихання і тупить на сходах, а тоді щось глухо гупнуло на горищі. Після того знову кроки, і четверо чоловіків Вийшли на двір та від'їхали на свої вантажівці. Увесь наступний день Чарльз безвилазно сидів на своєму горищі, завісив темними шторами вікна і нібито працював із якимись металами. Він нікому не відчиняв дверей і вперто відмовлявся від їжі. Близько полудня почувся шум, ніби хтось із кимось боровся. Потім... Моторошний крик і звук падіння. Та коли пані Уорд постукала в двері, після короткої паузи її син тихо відповів, що нічого не трапилося. Гидкий, незрозумілий запах, який виходить з його кімнати, цілком безпечний і, на жаль, неуникненний». Тепер йому надважливо залишитися наодинці, а пообідати він прийде пізніше. Того дня, після якихось дивних шиплячих звуків, які долинали з-за його дверей, Чарльз нарешті зійшов вниз. Він виглядав дуже змученим і заборонив будь-кому під жодним приводом заходити до лабораторії. Після цього... Він знову став надзвичайно потайним і нікому більше не дозволяв заходити ні до його загадкової лабораторії, ні до суміжної із неї комірчини, яку він вичистив, аби яку меблював і приєднав до своєї недоторканої території, використовуючи як спальню. Там він і жив, поприносивши собі книжки із бібліотеки внизу, аж доки не придбав у потакситі хатинку і перебрався туди, аби проводити свої наукові досліди. Якось ввечері Чарльз раніше за батьків перехопив газету і нібито випадково вирвав з неї шматок. Пізніше доктор Уілет, зібравши інформацію від мешканців дому, поглянув на інший її примірник в редакції Journal і виявив, що на порваній сторінці була надрукована така замітка. Сьогодні вранці Роберт Гарт, нічний сторож північного цвинтаря, у найстрашнішій частині кладовища виявив групу кількох чоловіків із вантажівкою та, очевидно, сполохав їх, перш ніж вони встигли зробити те, за чим прийшли. Це трапилося близько четвертої ранку, коли увагу Гарта привернув звук мотора, який він почув у своїй сторожці. Вийшовши оглянути територію, він побачив велику вантажівку за кілька рядів від головного заїзда, але не зміг підійти достатньо близько, бо його наближення видав шурхіт листя. Чоловіки поспіхом засунули великий ящик у вантажівку і від'їхали, перш ніж їх встигли перехопити. Та оскільки жодну зареєстровану могилу не зачепили, Гарт вважає, що вони хотіли закопати той ящик. Копачі, напевно, вже працювали тривалий час, перш ніж Гарт виявив їхню присутність. Бо він знайшов величезну яму, викопану досить далеко від дороги, на ділянці Амаса-Філд, звідки вже давно зникли старі надгробки. Яма, велика і глибока немов могила, була порожня, але у цвинтерному реєстрі не було інформації про жодне поховання на цьому місці. Сержант Райлі із другого відділку оглянув місце – і висловив думку, що яму викопали бутлегери, які сміливо і напрочуд винахідливо вирішили облаштувати сховок для спиртного у місці, де його ніхто не шукатиме. На його запитання Гарт відповів, що йому здалося, ніби вантажівка втікачів поїхала в напрямку Рошамбо-Авеню, та він не був цього певен. Продовж наступних кількох днів Уорд рідко з'являвся на очі батькам. Обладнавши спальню прямо на горищі, він залишався увесь час на одинці. попросив, щоб їжу йому приносили до дверей, і не забирав її, доки слуга не йшов геть. Час до часу знову лунали монотонні наспіви і дивні заклинання. Іноді можна було почути «дзенькіт скла», шипіння хімікалій, зірчання води або ревіння газової горілки. Іноді з-за дверей доносилися запахи, які ніхто не міг ідентифікувати, а те напруження, яке відчувалось навколо юного відлюдника, коли він ненадовго залишав свою лабораторію, викликало багато розмов і домислів. Одного разу він швиденько сходив в Атенеум по книжку і ще якось найняв посланця, який мав привезти йому з Бостона загадковий рукопис. Усе навколо сповнилося очікуванням чогось лиховісного. І батьки, і доктор Уилет визнавали, що не мають поняття, що із цим усім робити. Потім... 15 квітня трапилася дивна зміна. На перший погляд усе залишалося таким, як і було, проте насправді напруга жахливо зросла, і доктор Уілет надавав цій зміні великого значення. Була саме страшна П'ятниця. Те, що сталося такого дня, дуже вразило слух, хоча інші вважали це випадковим збігом. Надвечір юний Уорд знов почав читати заклинання. Цього разу чомусь особливо гучним голосом і одночасно спалював якісь ядучі речовини, випари яких розповзлися по всьому будинку. У коридорі за дверима лабораторії було досить добре чути це замовляння, тож пані Уорд поки чекала і дослухалася, Мимо волі, його запам'ятала, і пізніше на прохання доктора Уиллета змогла його записати, воно наведене нижче. Експерти сказали лікарю, що його копію можна знайти у містичних письмах Еліфа Салеві, того, хто пробрався крізь парину в заборонених дверях і зазирнув у жахливі не світи пер адонай елоїмо адонай єгова адонай сабаот метатрон он агламатон вербум пітонікум містеріум саламандрая конвентусіл антрагноморум демонія коелігат алмоузін гібор його суа е вам вені. вені, вені, вені, Так тривало близько двох годин без перерви чи змін, коли раптом в усіх сусідніх будинках почали скажено завивати пси. Проте, наскільки це завивання вразило і здивувало містян, свідчить обсяг статті у газеті наступного дня. Але всі, хто перебував у будинку Уордів, вмить забули про галас через дивний запах, що розповзався кімнатами. Огидний, всепроникний сморід, якого ніхто ніколи не відчував ні до цього, ні опісля. Посеред ядучої навали щось яскраво спалахнуло, ніби блискавка, і усіх засліпило». Хоча на дворі і був день Тоді Пролунав голос Почувши який Ніхто вже не міг його забути Через громоголосу Віддаленість Неймовірну глибину І моторошну несхожість На голос Чарльза Уорда Він Струснув будинок І незважаючи на завивання собак Його почули принаймні двоє сусідів Пані Уорд яка в той час у відчаї стояла за дверима синової лабораторії і слухала, здригнулася, зрозумівши диявольський зміст заклинання, бо Чарльз розповідав їй про його лиху славу серед чорнокнижників і про те, як він прогримів, судячи з листів Феннера над проклятою фермою в Потаксеті тієї ночі, коли вирішили, «Стратити Джозефа Кервена». Вона нічим не могла сплутати цю пекельну фразу, тому що Чарльз її дуже яскраво описав ще у ті давні дні, коли він відкрито говорив про свої дослідження Кервена. Та те, що вона почула, було лише фрагментом цілого заклинання, записаного архаїчною і забутою мовою». Дієсміес «Ді єсхедбуене до есеф до увема Еніте Маус. Одразу після того, як прогреміли ці слова, день потьмянів. Хоч до заходу сонця було ще далеко. А тоді накотила іще одна хвиля невідомого смороду, який був неподібний на перший, але так само нестерпний. Чарльз почав знову щось наспівувати, і його мати почула склади, що звучали приблизно як «Їй наш», «Йохсотот», «Хілгеп», «Фітродок». І завершилися вигуком «Я», маніакальна сила якого гола оглушливим крещендо. За мить тому, Ось ці попередні спогади затьмарив гучний крик, який різко вибухнув і поступово змінився пекельним істеричним реготом. Сповнена жахом і водночас сліпою материнською відвагою, пані Уорт наблизилася до дверей і злякано постукала, але не отримала жодної відповіді. Вона постукала знову але безсило зупинилася, почувши іще один крик. Цього разу це був поза сумнівом крик її сина, але до його голосу додавався іще один той несамовитий Регіт. Тоді вона замліла, хоч тепер і не може згадати через що саме. Іноді пам'ять милосердно дарує нам Забуття. Пан Уорд повернувся з роботи о чверть на сьому і не застав дружини внизу. Перелякані слуги сказали йому, що, можливо, вона на горі біля дверей Чарльзової кімнати, із якої перед цим долинали такі дивні звуки, яких досі ще не чули. Він одразу кинувся догори сходами і побачив пані Уорд яка лежала на підлозі у коридорі перед дверима лабораторії. Освідомивши, що вона знепритомніла, він поспішив налити склянку води із глека, що стояв у ніші неподалік. Він виплеснув холодну воду їй на обличчя і полегшено зітхнув, спостерігши її миттєву реакцію. Вона спантиличено розплющила очі та раптом його ніби морозом обсипало, і він мало не опинився в тому самому стані, із якого щойно отямилася його дружина. Із лабораторії, в якій, здавалося, було тихо і спокійно, тепер долинало напружене і приглушене бурмотіння, надто тихе, щоб розібрати якісь слова, і напрочуд моторошне. Звісно, для Чарльза... Читання заклинань не було чимось незвичним, але це бурмотіння було якимось інакшим. Воно надто скидалося на діалог або імітацію діалогу із регулярною зміною інтонації, ніби були питання і відповіді, твердження і реакція на них. Один голос беззаперечно належав Чарльзові, а інший – був настільки низький і глухий, що навіть здібності юнака до церемоніального наслідування не могли б допомогти йому так правдоподібно імітувати голос. Було у тому голосі щось огидне, диявольське, неприродне. І якби не крик дружини, який привів його до тями і розбудив захисні інстинкти, то навряд чи Теодор Гауленд Уорд міг би згодом похвалитися, що ніколи не зомлівав. Він підхопив дружину на руки і швидко зніс сходами, перш ніж вона встигла почути голоси, які його так глибоко вразили. Та навіть цей поспіх не завадив йому краєм вуха вловити щось, що змусило його небезпечно захитатися, Разом із ношою на руках Очевидно Вереск пані Уорд Почув іще хтось крім нього І тоді з-за дверей Пролунали перші розбірливі слова З усієї тої Приглушеної І жахливої розмови Це був Просто схвильований вигук Чарльза Та чомусь його зміст Сильно вжахнув батька Слова були прості «Тихо! Краще напиши!» Пан і пані Уорд деякий час радилися після обіду, і того ж вечора батько вирішив серйозно поговорити із Чарльзом. Не має значення, наскільки важливими були дослідження, така поведінка була неприпустимою. Ці останні зміни перейшли всі межі здорового глузду» і були загрозою для порядку і психіки всіх, хто мешкав в їхньому будинку. Юнак, мабуть, остаточно втратив розум, бо тільки божевільний міг би так дико верещати чи провадити уявні розмови вдаваними голосами, як сьогодні. І це необхідно припинити, інакше пані Уорд точно захворіє і стане неможливо Утримувати прислугу Пообідавши Пан Уорд почав підніматися До Чарльзової лабораторії Проте він зупинився На третьому поверсі Почувши дивні звуки Що долинали з бібліотеки Яку на той час Не використовували Здавалося, що Хтось розкидає книжки І дуже енергійно Шурхотить паперами Підійшовши до дверей Пан Уорд побачив всередині Чарльза, який похабцем збирав стос різних за виглядом і розміром книжок. Він виглядав дуже виснаженим і змученим, а почувши батьків голос, здригнувся і впустив із рук цілий оберемок книжок. За наказом Уорда-старшого він сів, і протягом деякого часу... Вислуховував заслужені за увесь цей час докори. Він зовсім не перечив. Після догани визнав, що батько має слушність і що шум в лабораторії, бурмотіння, заклинання і хімічні випари були справді непростимими порушеннями. Чарльз погодився поводитися тихіше, але наполіг на збереженні секретності своїх занять. У будь-якому разі, сказав він, більшість його роботи в майбутньому полягатиме у книжкових дослідженнях, а для вокальних ритуалів, які будуть необхідні пізніше, він може знайти приміщення деінде. Він дуже шкодував, дізнавшись про материн переляк і втрату неї свідомості, і пояснив, що розмова, яку вони чули пізніше, була частиною символьної системи, розробленої для створення особливої ментальної атмосфери. Пана Уорда спонтеличила його мало зрозуміла термінологія, але попри таємничу і напружену серйозність, Чарльз справив враження цілком здорової людини. Насправді, розмова давала не надто багато підстав для висновків. І коли Чарльз Зібрав свої книги і залишив кімнату, пан Ворд усе ще не знав, що із цим усім робити. Так само загадковою була і смерть бідолашного старого ніга, чий холодний трупик із виряченими очима і роззявленим від жаху ротом знайшли у підвалі за годину до того. Тоді у спантеличеного батька спрацювало якесь детективне чуття і він зацікавлено оглянув порожні полиці, щоб з'ясувати, які книжки син забрав на горище. Бібліотека юнака була класифікована просто і строго, тож одного погляду вистачило, аби сказати, які саме книжки зникли, чи принаймні якого вони в місту. Тому пан Ворт був страшенно здивований, коли побачив, що це були неокультні чи стародруки, крім тих, які Чарльз позабирав раніше. Цього разу усі вони стосувалися сучасних тем. Книжки з історії, географії, наукові монографії, посібники з літератури, філософські трактати і навіть деякі нещодавні газети й журнали. Це виглядало досить незвично, на тлі останніх зацікавлень Чарльза Уорда, його батько застиг від наростаючої розгубленості та все поглинаючого відчуття неправильності. Враження, ніби щось не так, засіло йому в грудях, і він озирнувся, намагаючись зрозуміти, що ж саме було не в порядку. Щось точно було, і у вигляді кімнати і в її атмосфері. Вже відколи він зайшов до бібліотеки, знав, що щось не так. І раптом його ніби оглушило. Він збагнув, у чому річ. На північній стіні усе так само височила стародавня на мантель із будинку в завулку Олні, але із потрисканим і старано відреставрованим великим портретом Кервена трапилася біда. Час і перепад температур зробили свою справу, і звідколи кімнату востаннє прибирали, сталося найгірше. Лущачись, вкриваючись тріщинами, і врешті-решт у зловісній тиші, раптово розпавшись на дрібні шматочки, портрет Джозефа Кервена – назавжди припинив слідкувати поглядом за юнаком, із яким вони були настільки схожі, і тепер лежав на підлозі кубкою синьо-сірого пилу. У наступний після тієї пам'ятної страстної п'ятниці тиждень Чарльза Уорда бачили частіше, ніж зазвичай, бо він постійно переносив книжки зі своєї бібліотеки до горішньої лабораторії та назад. Він поводився спокійно та розважливо, проте у нього був дещо злодійкуватий та затурканий вигляд, який не сподобався його матері. А ще він раптом став неабияким ненажерою, судячи з того, що він почав вимагати від кухаря. Доктору Уилету розповіли про весь той галас і дивні випадки, що трапилися у п'ятницю, а наступного вівторка у нього з молодиком відбулася довга бесіда в бібліотеці, яка нарешті позбулася насмішкуватого погляду картини. Як і завжди, ця розмова мало що дала, а проте Вилет і досі готовий заприсягтися, що тоді юнак іще був цілком здоровий і при своїй тямі. Він незмінно обіцяв, що скоро відкриє свою таємницю, і говорив про необхідність перенести лабораторію куди інде. А ще його геть не бентежила втрата портрета, що надто дивувало із огляду на те, як він спершу його зацікавив. Втім, здавалося, він цілком спокійно сприйняв його раптове руйнування. Десь із початку наступного тижня Чарльз Ворд почав надовго зникати з дому, а коли одного дня стара Чорна Ганна прийшла допомогти із весняним прибиранням, то згадала про його нещодавній візит до старого дому в завулку Олні, куди він прийшов із чималою валізою і довго щось шукав у підвалі. Він завжди дуже тепло ставився до неї та старого Аси, проте останнього разу виглядав набагато заклопотанішим, ніж зазвичай. І це її дуже засмутило. Адже він ріс на її очах від самого свого народження. Інше повідомлення про юнака прийшло із Потаксета, де якісь друзі родини не раз і не двічі взвіддалік бачили Чарльза. Скидалося на те, що він винаймає хатинку з причалом для каної, у Роді на Потаксеті, а доктор Уилет, розпитавши згодом місцевих, виявив, що його метою було забезпечити собі безперешкодний доступ до порослого живоплотом берега річки, вздовж якого він полюбляв гуляти, зазвичай у північному напрямку, подовгу не повертаючись із таких прогулянок». Наприкінці травня на горищі Ворда знов залунали ритуальні наспіви, які викликали рішуче схвалення пана Ворда, і юнак розгублено пообіцяв усе припинити. Одного ранку з-за дверей почулося, здавалося, продовження тієї розмови, яку було чути в ту буремну страсну п'ятницю. Молодик лаявся. Чи принаймні запекло сперечався сам із собою, раптом зриваючись на протяжні та доволі чіткі викрики із двома різними інтонаціями, наче один голос чогось вимагав, а другий відмовлявся? Пані Уорта збігла вгору сходами і почала дослухатися з-за дверей вона встигла розчути хіба зовсім невеликий фрагмент єдиними розбірливими словами в якому були «І ті три місяці потрібно кров'ю». А варто було їй постукати, як усі звуки стихли. Коли батько взявся розпитувати Чарльза, той сказав, що це був просто такий собі конфлікт між сферами свідомості, якого можна уникнути лише за непересічного вміння та який проте, він пообіцяв перенести до інших вимірів дійсності. Десь близько середини червня трапився дивний опівнічний випадок. Раннім вечором із лабораторії ще долинали якийсь шум та гупання, аж пан Ворт уже збирався було піти подивитися, що там, коли нараз усе стихло. О півночі, коли вся родина вже полягала, ключник як заведено – Замикав на ніч передні двері, аж раптом, згідно з його свідченнями, внизу сходів з'явився Чарльз, розхристаний і розгублений із валізою в руках, і на мигах показав, що хоче вийти. Юнак не промовив ані слова, проте шанованому йоркширцю було досить перехопити єдиний погляд його запалених гарячкою очей, щоб задрижати від самої його присутності. Він прочинив двері, і молодий Уорд пішов геть. Проте вже наступного ранку ключник доповів пані Уорд про свою відставку. Він казав, що у погляді, який на нього кинув Чарльз, було щось геть диявольське. "Ну не може, молодий джентльмен, так дивитися на чесну людину". І він «Ні за що не зостанеться тут ще бодай на одну ніч!» Пані Уорд відпустила його, не звернувши особливої уваги на його слова. Оявити Чарльза з навіснілим та ще тієї ночі, їй це в голові не вкладалося. Бо перш ніж заснути, вона чула тихенькі звуки з лабораторії, що була над їхньою кімнатою, наче якісь схлипи. Кроки і зітхання, яке виражало найбільші глибини відчаю. Пані Уорд давно вже звикла дослухатися ночами до дивних звуків, що лунали у спальні, бо таємниці її сина витіснили з її голови усе інше. Наступного вечора, як це трапилося й раніше, майже три місяці тому. Чарльз Ворд знову найпершим схопив газету і випадково загубив центральний розворот. Значно пізніше вдалося дізнатися, про що там йшлося. Уже коли доктор Уілет почав перевіряти усі зачіпки, відшукуючи то тут, то там окремі ланки цієї історії. У редакції «Джорнал» він знайшов той самий розворот, який загубив Чарльз, і в ньому відзначив дві замітки, які вважав важливими. Як виявив цього ранку Роберт Гарт, нічний сторож північного кладовища, ті цвинтарні виродки знову навідали давню частину кладовища – могилу Езри Відена. Народженого 1740 року і упокоєного 1824-го, згідно із написом на видовбаному із землі та по варварському понівичиному могильному камені, знайшли розритою та розграбованою. Розкопували, очевидно, лопатою, яку перед тим вкрали у найближчому сараї. Хай там що залишалося в труні, Після більш ніж століття захоронення його вкрали. Зосталися лише кілька уламків прогнилого дерева. Не було виявлено жодних відбитків коліс. Проте поліція простежила ланцюжок слідів, судячи з усього, залишених черевиками якогось елегантного пана. Гарт схильний пов'язувати цей випадок із березневими подіями – коли компанію, що приїхала вантажівкою, злякали аж коли, вони вже розкопали доволі таки глибоку яму. Проте сержант Райлі із другого відділка відкидає це припущення, вказуючи на суттєві відмінності у двох випадках. У березні копали там, де не було жодної відомої могили. Цього ж разу розграбували могилу цілком конкретну і доглянуту і з огляду на поблюзнірському розколоту могильну плиту, яка ще за день до того була ціла, пограбування було скоєне цілком зумисно і з повним усвідомленням злочинності дій. Члени родини Віден, яких повідомили про те, що сталося, відреагували на звістку про цю подію хіба скорботою чи жалем, і не могли навіть уявити того ворога, який наважився спаплюжити могилу їхнього предка. Гезерт Віден, що мешкає на Енджел-стріт, будинок 598, пригадав сімейну легенду, згідно з якою Езра Віден свого часу був причетний до якихось вельми незвичайних подій, що сталися невдовзі після революції, і які, втім, не заплямували його імені, але йому невідомо про жодні випадки сучасної ворожнечі чи змов. До справи взявся інспектор Канінгем, який сподівається в найближчому майбутньому пролити світло на ці загадкові події. Сьогодні, близько третьої ранку, мешканців Потаксета розбудив незвичайно гучний гавкіт собак, який, судячи з усього, долинав з берега річки десь на північ від Рода на Потаксеті. За словами усіх, хто його чув, гучність і тон цього гавкоту були досить незвичні, а Фред Лемдін, нічний сторож народу, стверджував, що до нього домішувалося, щось схоже, на верзки людини, охопленої смертельним жахом та агонією. Сильна, але не тривала буря, що здінялась неподалік берега, поклала край хвилюванням тварин. Люди пов'язують із цим випадком дивні неприємні запахи, які, ймовірно, ширяться від нафтових цистерн, що стоять при березі. Ці запахи і спричинили незвичайну поведінку псів. Чарльз виглядав геть і пригніченим, і вже пізніше усі зійшлись на тому, що, можливо, у той час він хотів у чомусь зізнатися, чи щось розповісти про жах, який нависав над ним. Таємницю його нічних прогулянок викрило те, що мимоволі ночами чула його мати. А сьогодні більшість консервативних психіатрів як один звинувачують його у все частіших атаках вампіризму, про які свого часу гучно заявляла преса, хоча тоді і не знайшли винуватця. У цих не надто давніх, а тому свіжих у пам'яті нападах страждали люди різного віку і статі, а єдиним, що об'єднувало усі ці злочини, було те, що вони відбувалися неподалік двох цілком відокремлених місць на Резиденшн хілл у норт енді біля будинку Ворда та у передмісті біля залізничної станції Кренстон поблизу Потаксета. Нападали як на запізнілих перехожих, так і на сплячих у будинках, в яких забули позачиняти вікна. Ті, ж кому вдалося вижити, півголоса розповідали про худрляву, вертку та стрибучу потвору, із палаючими очима, яка впивалася зубами в горло або передпліччя і жадібно пила звідти кров. Доктор Уилет, який і від цієї дати вперто не бажає визнавати божевілля Чарльза, бореться пояснювати ці жахи із неабиякою осторогою. За його словами, у нього є власна теорія, проте всі його тези це зазвичай замасковані заперечення. «Я не збираюся», – каже він, – «говорити про те, хто чи навіть що. На моє переконання, скоїло усі ці напади та вбивства. Проте можу запевнити, що Чарльз Уорд в них не винен. Я можу впевнено стверджувати, що на той час йому був невідомий смак людської крові». Про що краще за будь-яке красномовство? Яскраво свідчило хоча б його недокрів'я та постійна блідість. Ворд злегався із темними силами і поплатився за це. Проте сам він не був ані чудовиськом, ані негідником. Зараз же я не знаю, що й думати. Трапилися зміни, і я схильний вважати, що разом із ним і помер колишній Чарльз Ворд, принаймні його душа. Бо те, що рухало тілом, яке втекло зі шпиталю Уейца, вочевидь скеровувалося не його душею. Уілет зробив цю заяву цілком авторитетно, бо ж свого часу він був частим гостем родини Уордів, навідував пані Уорд, у якої почали сильно здавати нерви. Нічні підслуховування для неї обернулися на моторошні галюцинації, про які вона неохоче розповідала лікарю, і про які сам він радив їй забути, хоча наодинці нерідко про них замислювався. Ці марення завжди стосувалися тихих звуків, які, як їй здавалося, вона чула з горішніх лабораторій та в спальні. То було... Наче притлумлене зітхання та схлипування, на початку липня Уілет відправив пані Уорд на безтерміновий відпочинок до Атлантик Сіті, застерігши як пана Уорда, так і виснаженого і ослаблого Чарльза писати їй тільки підбадьорливі листи, ймовірно, саме цій вимушеній силуваній втечі. Вона і завдячує своїм життям та здоровим глуздом. Невдовзі після від'їзду матері Чарльз Ворд почав перемовини із приводу придбання хатинки в Потакситі. йшлося про вбогу дерев'яну халупу із бетонним гаражем, яка стояла на високому малолюдному узбережжі річки, вгору від Рода. І саме цю хатинку хотів купити юнак, не погоджуючись на жодну іншу. Він напосідав на агентів з продажу нерухомості, аж поки вони не придбали для нього цей дім у якогось неприємного власника за справді захмарну суму. А щойно стало можливим заселитися, Чарльз під покровом темряви перевіз туди усі свої пожитки – у велику машину із критим кузовом навантажили практично усе обладнання з лабораторії на Горищі разом із книжками, як старовинними, так і сучасними, які він переніс із бібліотеки. Він вирушив уже у досвіда, і батько пригадує, як риссон, почув притишену лайку і тупотіння ніг, коли робітники переносили добро його сина» після чого Чарльз перебрався назад до своїх старих покоїв на третьому поверсі та ніколи більше не потикався на горище. До своєї потаксецької хатини Чарльз переніс також усю таємничість, якою оточував свою обитель на горищі, із єдиною поправкою на те, що тепер його таємниці розділили ще двоє – зловісний метис, португальського походження із Саутмен-стріт, який став йому заслугу, та худенький, вченого вигляду незнайомець у темних окулярах з густою наїжаченою бородою, яка зблизька була підозріло схожа на штучну, і який безсумнівно був колегою Чарльза. Сусіди марно намагалися розговорити цих чудернацьких чоловіків. Мулат Гомес – майже не розмовляв англійською, а Бородань, який відрекомендувався усім як доктор Аллен, радо наслідував приклад свого співмешканця. Уорд намагався поводитись трохи приязніше, проте йому вдалося хіба збудити загальну цікавість побіжно згадуваними хімічними дослідженнями. Перш ніж серед людей поповзли дивні поголоси, про вогні, які цілу ніч світилися у вікнах, бай після того, коли світіння у вікнах раптом припинилося, містечком уже гуляли химерні чутки, про неймовірні обсяги м'яса, яке замовляли у різника, та ще про приглушені крики, наспіви та інший галас, який лунав наче із дуже-дуже глибокого підвалу. Усі доброчесні буржуа в околиці майже одразу зненавиділи підозрілих нових поселенців. Тож не дивно, що ніхто й не думав якось пом'якшувати натяки, які пов'язували ту одіозну публіку з епідемією вампірських нападів та убивств. Особливо відколи радіус поширення цієї пошисті, як раптом виявилось – обмежився самим потаксетом і прилеглими вулицями Еджвуда. Уорд проводив хатинці більшість свого часу, проте іноді спав удома і вважалося, що він досі мешкав під очим дахом. Він двічі від'їздив у досі невідомому напрямку і щоразу був відсутнім тиждень. Чарльз усе бліднув і марнів. У ньому поменшало впевненості, коли він знову переповідав докторові Вілету свою стару як світ, історію про вкрай важливі досліди та майбутні відкриття. Вілет часто навідував його в батьківському домі, бо старший Ворд неабияк переймався здоров'ям свого сина і прагнув гарантувати йому максимальний медичний догляд, який тільки можливо було забезпечити такому потайному, незалежному і вже дорослому чоловікові. Доктор продовжує наполягати, що навіть тоді молодик був іще при здоровому глузді, а на підкріплення цього твердження наводив їхні численні бесіди. Десь у вересні хвиля вампіризму пішла на спад, Проте вже в січні Уорд мало не вскочив у серйозну халепу. Якийсь час усі простожваво обговорювали нічні приїзди та від'їзди автомашин до Потаксецької хатинки. Аж ось, внаслідок непередбаченого збігу обставин, вдалося викрити в міст принаймні одного багажу. У віддаленій місцині долини гуп Трапилося одне із численних пограбувань автотранспорту, які зазвичай коїлися для заволодіння цінним багажем. Проте цього разу на крадіїв чекав справжній шок, бо в продовгуватих ящиках, які вони захопили, були насправді страхітливі речі. Власне, настільки страхітливі, що навіть закоренілі бандюги не змогли втримати цього в таємниці лише між своїми. Злодії похабцем закопали те, що знайшли у ящиках. Проте поліція штату пронюхала про цю справу і було проведено ретельне розслідування. Нещодавно заарештований Волоцюга в обмін на імунітет від додаткових звинувачень в інших справах Зрештою, погодився відвести робочу групу на місце поховання, і там у нашвидкоруч викопаній могилі знайшли страхітливу і ганебну річ. Розголошення того, що там виявили нажахані поліцейські, могло б вельми вплинути на національну, а чи навіть міжнародну ситуацію та загальний спокій. Навіть цим... Ненадто кмітливим офіцерам було важко хибно витлумачити побачене. І до Вашингтона у шаленому поспіху негайно відіслали кілька телеграм. Ті коробки мали доставити Чарльзові Ворду по таксет, тож поліція штату і федерали разом викликали його на вельми серйозний допит. Чарльз, як і двоє його супутників, був блідий та схвильований, проте все ж надав адекватні пояснення та докази власної невинуватості. Йому були потрібні особливі анатомічні зразки для одного з етапів його дослідницької програми, цінність, ба навіть важливість якої, може підтвердити кожен, кому доводилося знайти його впродовж останнього десятиліття. А препарати він замовляв через агентства настільки законні, наскільки взагалі можуть бути законними установи, що торгують такими товарами. Проте, ким були його препарати, він і сам нічогісінько не знав. І був щиро вражений, коли інспектори натякнули йому на те, як страхітливо вдарить по національному престижу оприлюднення такої інформації – Усі свідчення Чарльза повністю підтвердив його бородатий колега, доктор Аллен, напрочу тлунки, голос якого переконував значно краще, ніж знервований тон Уорда. Тож, зрештою, представники влади залишилися ні з чим, хіба що відіслали до Нью-Йорка запит на ім'я та адресу, продиктовані Уордом, які очікувано завели їх. У глухий кут. Тут варто додати, що ті зразки тихо і швидко поховали в належному місці. А широкий загал так ніколи і не дізнався про цей випадок блюзнірства. 9 лютого 1928 року доктор Віллет одержав від Чарльза листа, якого він вважав надзвичайно важливим і про який нерідко дискутував із доктором Ліманом. На думку Лімана, цей лист є яскравим свідченням активної фази деменції Прайетс Окс. Проте Вілет і далі наполягає на тому, що він був написаний цілком адекватною, хоча й нещасною людиною. Особливу увагу він звертає на те, що почерк юнака нітрохи не змінився. Так, розхитані нерви в далися віддалися взнаки, проте це безсумнівно писав сам Ворд. Нижче наведено повний текст. 100 Prospect Street, Providence, Rhode Island. 8 лютого 1928 року. Любий докторе Вілете, Мені здається, що нарешті настав час звіритися вам у тому, що я так давно обіцяв, і до чого ви самі давно мене спонукали. Я ніколи не перестану цінувати ваше янгольське терпіння, яке ви повсякчас виказували чекаючи моєї сповіді, і вашу впевненість у моєму здоровому глузді. Тепер же... Я готовий говорити, і мушу, на жаль, визнати, що не здобувся на жоден омріяний тріумф. Замість тріумфу я знайшов лише жах, і ця моя сповідь не буде переможним кличем, а лише благанням про допомогу та пораду, благанням врятувати мене і цілий світ від жаху, що перебуває поза людським розумінням чи здатністю до усвідомлення. Пригадуєте ті старі листи Феннера, в яких йдеться про давню облаву в Потаксеті. Це потрібно знову зробити, і то швидко. Від нас залежить значно більше, ніж я можу виразити словами. Вся цивілізація, всі закони природи, можливо, навіть для Сонячної системи та Всесвіту. Я прикликав у цей світ... «Страхітливу потвору! Проте зробив це заради знання! Тепер же, заради самого життя та природи, ви повинні допомогти мені відправити ту почвару назад у пітьму! Я назавжди покинув хатину в Потакситі, і нам слід знищити все, що там залишилося Живе воно чи мертве! Я туди більше не повернуся і прошу не вірити!» якщо ви раптом звідкись почуєте, що я знову там. Я все поясню при зустрічі. Я назавжди повернувся додому, тож тепер прошу вас зв'язатися зі мною, як тільки матимете 5-6 вільних годин, щоб вислухати усе те, що я маю вам розповісти. Так, розмова буде довгою, але повірте... Вам ще ніколи не випадало кращої нагоди виконати свій професійний обов'язок. Моє життя та здоровий глузд останнє, що поставлено на карту. Я не наважуюсь поділитися усім цим із батьком, бо він не зможе осягнути усього від початку і до кінця. Проте я розповів йому про небезпеку, яка мені загрожує і він найняв чотирьох чоловіків із детективного агентства наглядати за домом, не знаючи, чи велика із них користь, бо проти них постануть сили, що їх навіть вам не просто буде уявити, не кажучи про те, що примиритися з їхнім існуванням. Тож приходьте чим скоріш, якщо хочете застати мене іще живим. І почути про те, що може врятувати весь космос від занурення в пекельну безсодню. Годиться будь-який час. Я ж бо з дому не виходитиму. Не телефонуйте заздалегідь, бо невідомо, хто чи що може перехопити дзвінок. І молімося, хоч би хто там був над нами, щоб ніщо не стало на заваді цій зустрічі. Ваш... У глибинах відчої та безнадії Чарльз Декстер Уорд Постскриптум «Негайно застрельте доктора Аллена і розчиніть тіло в кислоті, не спалюйте!» Доктор Уілет одержав цього листа вранці, близько 10:13. і миттю звільнив собі усе пообіддя та вечір для нагальної розмови яка, за потреби, могла тривати й до пізньої ночі. Він планував приїхати до Вордів годині о четвертій, а до того усе сидів, гублячись у найнеймовірніших здогадах, від яких ніяк не міг відкараскатися, або механічно займався звичною для себе роботою. Звісно, будь-якому пересічному читачеві цей лист Видався б маячнею навіженого, проте Уілд бачив чимало дивних речей, які відбувалися із Чарльзом Вордом, щоб зараз вважати з місця листа простою нісенітницею. Він був майже впевнений, що за цією завісою таємниці чаїться щось незвичайне, прадавнє і страхітливе. А згадка імені доктора Аллена пробудила спогади про чутки, якими повнився потаксет стосовно таємничого колеги Уорда. Сам Вілет його ніколи не бачив, проте чимало чув про його зовнішність та звички, і його неабияк зацікавило, які очі можуть ховатися за тими зловісними темними окулярами. Рівно о 4 годині доктор Уілет прийшов до будинку Вордів, де розчаровано виявив, що Чарльз не надто й дотримався своєї обіцянки сидіти вдома. Детективи були на своїх місцях, і за їхніми словами юнак трохи осмілів. Того ранку він, і ще досить наляканий, довго з ким сперечався по телефону, постійно повторюючи фрази на кшталт. «Я дуже втомився і маю трохи відпочити. Якийсь час я нікого не прийматиму, прошу мене пробачити. І прошу відкласти остаточне рішення, поки ми не дійдемо компромісу. Або перепрошую, але я вирішив повністю відійти від усього. Поговоримо пізніше». Тоді, заспокоївшись за допомогою медитації, або що... Він так тихо вислизнув із дому, що ніхто й не помітив його відсутності. Аж доки він не повернувся близько першої пообіді і мовчки увійшов до будинку. Він піднявся до себе нагору, де його, певно, знову полишила хоробрість, бо зачинившись, він злякано заплакав. А плач невдовзі змінився ядушним хрипінням. Проте, коли Лакей пішов дізнатися, в чому річ, його іще в дверях перестрів Чарльз, який зі зверхнім виразом на обличчі відіслав його геть. Так, що той неабияк злякався. Тоді, вочевидь, Уорд затіяв якусь перестановку на полицях, бо з-за його дверей лунав гуркіт, стуки та поскрипування. Після цього він знову вийшов з кімнати, та кудись подався Вілет поцікавився Чи не залишив він для нього Якоїсь записки Але йому сказали Що Чарльз Нічого не залишав Лакея щось явно Збентежило у вигляді Та манерах молодого панича Бо він усе допитувався В лікаря Чи є надія Що той вилікується Від нервових розладів Майже дві години доктор Уілет марно прочекав у бібліотеці Чарльза Уорда, оглядаючи запорошені полиці, на яких тепер зяли широкі прогалини там, де з них забрали книжки, і понуро усміхаючись, коли його погляд падав на панель над коминком, із якої ще торік зверхньо дивилося невиразне обличчя, Джозефа Кервена. Через якийсь час почало сутеніти. Веселі кольори надвечір'я поступилися місцем жахіттям, які згустилися тінями проти ночі. Нарешті приїхав пан Уорд і неабияк здивувався і розсердився про синову відсутність. Надто після усієї попередньої мороки із тим, щоб його захистити – він нічого не знав про заплановану Чарльзом зустріч, проте пообіцяв сповістити Уилета, щойно юнак повернеться. Бажаючи лікареві доброї ночі, він знову висловив стурбованість станом свого сина і гаряче попрохав зробити все можливе, щоб повернути Чарльза до нормального стану. Уилет. Був радий покинути нарешті бібліотеку, бо там, здавалося, чигало щось недобре і мерзенне, немовби зникла картина заставила по собі якийсь слуховісний слід. Йому ніколи не подобався той портрет, бо навіть зараз, хоч він і міг похвалитися міцними нервами, у тій порожній панелі йому вижалося щось таке що викликало в нього нагальну потребу якомога швидше вийти на свіже повітря